«Дай-то Боже! Але ж ти там змоскалися. Тут москаляться. А там, в московському середовищі, виростають Срезневський, Максимович, Костомаров, зрештою Шевченко. Та я не перечу, ні. Ти маєш великий талант. Талант, якщо він є, не моя заслуга, але розвивати його, керувати ним, спрямовувати на добро – мій обов'язок. Після престольної відправи обідали в Плебанії – «Без звани гостей». Ощасливлений родинним затишком отець-декан не шкодував собі вина. Він хмелів і з любов'ю поглядав на свою єдину дочку. Переводив в ряди годи сповнений поваги погляд на зятя і крадькома втирав ще колотком вказівного пальця сльозу розчулення, коли в його поле зору входила найщасливіша в світі бабуся з внучком на колінах. Амалія, як завжди, була мовчазна покірність всевладно панувала над нею. Вона рівносильно підкорялася почуттю материнського щастя, буденним клопотам, тривогам перед бідністю і рожевим мріям на достаток. Усе це разом становило опору її існування, і ніщо не могло збити Амалію з путівця самопосвятить до сім'ї. Вона однаково готова була до найгіршого і до найкращого. Жодна біда не порушила б в рівноваженості, і велике щастя не вивело б її теж із звичного стану жертовності. Поза сім'єю вона не знала світу. Сім'я була для неї кров'ю, диханням, сльозою, усмішкою. Тож коли батько після довгих вагань все позираючи то на дочку, то на зятя, сказав урешті з гордістю, а нашому Іванові світиться професорська кар'єра. І де б ви гадали в самому Києві? Що скажеш на це, доню? Амалія підвела на Івана сповнені найглибшої поваги очі і тихо мовила. «Я буду завжди там, де він». Боляче тьохнуло в грудях Вагелевича від цих слів. Якраз у тому куточку серце тьохнуло, де заховалась мовличинка шовкопряда в коконі, пам'ять про жінку, яку називав Юлією. А хто вона, де вона? Котра вона не відав, знав тільки, що то справжнє кохання заснувалося плетевом найтонших шовкових волокон, і чув, як дозріває, стукотить, прогризається з кокона метелик, і боявся того менту, коли нарешті вилетить, і він упізнає, хто, то приходив до нього ті шалені ночі, і що тоді трапиться з Амалією, з Орестиком, які того метелика й не побачать, бо не їхній він, а в серці навіки на місці кокона залишиться порожнеча якої амалія своєю покірною відданістю і потрібною Іванові любов'ю ніколи заповнити не зможе. Вагилевич затулив долонями обличчя і так сидів за столом, прислухаючись до невпинного стукоту метелика в коконі. А перед очима постала палка коханка Юлія з обличчя Манелі і рівночасно крізь пальці, побачив він тихі очі Амалії, як найдошкульніший докір за невільний гріх. Втім, до їдальні увірвалася сільська жінка з побілілими від страх очіями. Вона кричала «Паночче, паноченку, там, там!» – показувала на вікно рукою. «Привезли вбитих, багато вбитих!» Депешу з Кракова дату повстання в Гадачині було перехоплено в Бродах. Презеса Союзу Польського народу Сираковського заарештовано. Теофіл Весньовський – Відпорудчик Едварда Дембовського наказав воєводським та повітовим керівникам Союзу розпочати рокош маєтку Генріха Мангольда на Самбірщині. Почувши тривожне бамкання дзвонів, Сухоровський з балагулами поквапилися до волосної Монтадорії. Не був то звичайний святковий дзвін. З усіх кінців великої горожани, із сіл сусідніх, збігалися до Майдану люди з вилами, косами, сокирами. Видно було, що на цей сигнал чекали тут давно. Ребелія розпочалася так, як і уявляв собі молодий утопіст Дембовський. Селяни потенційно готові до виступу, а гітувати їх не потрібно, тільки сповістити, бо вже не сили їм терпіти й голод. На перший поклик сільських офіціалістів самі вийдуть воювати за незалежну Польщу, і станеться це одночасно по всіх воєводствах, повітах і волостях. Та жменька австрійського війська, що дислокується в Галичині, не зможе встояти перед посполитим рушенням, а може статися й таке, що якісь частини перейдуть на бік повсталих. Так думав Дембовський. І так воно на перший погляд і сталося. По всій Галіції, від Кракова до Львова, в один день обступили мужики Мантадорії і домініальні будинки. Не знав керівник повстання лише одного – не проти цісаря, а за нього найяснішого батька повстануть руські й польські селяни, давно зневірені в справедливості ідеї польського відрочення. І ось на стрітені, у великій горожанні звідусіль збігаються мужики з домашнім знаряддям праці в руках. Перед будинком Мантадорії стоїть трибуна. Пан Мангольд у такому, як завше, різнокольоровому убранні виходить з канцелярії, запрошує до себе сільських війтів. Наказує їм прислати до великої горожани фіри з оброком на три дні. Війти розходяться, а горожанський Мартин Кухар щодухучим чекує до другого жа, щоб дати знати військовій команді про бунт. Мангольд виходить на трибуну і розповідає людям притчу про три зерна пшениці і жменю віпса – і він свою розповідь тут же унаочнює, кладе на долоню кілька пшеничних зерен, тоді виймає з кишені сорду та вівсяні остюки і змішує все докупи.